Az öreg szél szakadéknál Az örökös hó vezető régiói felől friss, jegesíző szellő fújdogált. Az öreg szél szakadék körül fenyőfák bozótok dúzsora nőtte be a csúcsot. Innen kétös fény vezetett a völgybe. Az egyik keleti irányba, a vasút mentén húzódó helységek felé, egészen a csintó folyóig. Ez volt a legszélesebb. A másik elhanyagolt kesken csapás a nyugati kanyargott, elhagyatott vad terméketlen lapára a bölények földjére, ahol valamikor egy indián department volt, államilag védett terület, a leigázott komancsok és szíjuk számára. De a bőlények kihaltak lassacskán, és az indiánokat is átkörtöztették délebre az elátkozott bölények földjéről. E két ösvényen kívül az öreg szélszakadék megközelíthetetlen volt. Ormótlan, bazalt húsz méteres sima falakkal folytatódtak a hegy lábáig. Egy menedékházszerű viskó állt a szakadék mellett. Vadászok, serifek, de legsűrűbben rablók tanyáztak itt átutazóba. Móli egy hosszú padon ült, és nézte a fiút, aki tüzet gyújtott, és vizet tett fel egy lábasban. A nap már is uthajolt az égen, közeledett az alkony. Összesen tíz szót sem beszélt hozzá Robin, amióta elindultak be a kem környékéről. Délben szalonnát sütött kettőjüknek, aztán egy zsákból szénász szólt a széles fapadra, és leterítette pokróccal. Ha fáradt és pihenni akar, kimegyek a kunyhó elé. Köszönöm, nem vagyok fáradt. Ezt körülbelül fél négykor kérdezte, és azóta nem szólt. Fél hat lehetett, amikor feltette a vizet. csak kenyeret a kávéhoz? Köszönöm, nekem mindegy, én nem vagyok éhes. Úgy hallom, hogy keleten ilyenkor is villás reggeliznek. Uzsonnáznak. Erre felé nem esznek délután? Nem. És minden tréfás hangsúly nélkül hozzátettem. Legfejebb isznak. Móli nevetett. A férfi ez meglepte és felnézett. Aztán kávét szólt a gőzölgő vízbe. A lány is csodálkozott magába. Adva van egy fiatal ember. Ijesztően nyugodt, komor és elszánt. Valami rettegett tigris nevű rabló nevét viseli. Megkötöz két titkos rendőrt, feltartja az expresszt, elrabol egy nőt, terrorizál egy kormányzót. Aztán kávét főz a rabnak, mert úgy hallotta, hogy keleten ilyenkor is étkeznek. Tessék. Köszönöm. Ott állt előtt a gőzölgő ital és néhány pirított kenyérszelet. Ha már ennyire udvarias a fogjához, akkor kérem, hogy usonnázzék maga is. Keleten a délutáni kávét ritkán is egyedül az ember. És helyet mutatott. Maga mellett a padon. Nem iszom kávét, felelte röviden Robin, és az ablakhoz ment. Lenézett a lejtő felé, aztán kitekintett az ajtón, ahonnan a másik ösvény látszott. Móli nem vette le a szemét Robinról. Valamit nem értett. Miért balátságtalan vele a férfi? Ő itt csak túlz. Miért nem ül le melléje? Miért nem iszik kávét vele? Miért húzódik el a közeléből, komoran, ridegen, barátságtalanul? Nem udvariatlan, sőt, inkább jól nevetnek látszik olykor. Nem is bánik rosszul vele. Gondoskodik mindenről, szinte tapintatos. De ideg, barátságtalan. Mintha gyűlölni. Most az östvényt nézi szomorú, mozdulatlan pillantással, és az arca, mint a kő. Akkor látta ilyennek, amikor ott álltak a vonat közelébe, és a kormányzóval tárgyalt. – Mr., Mr., Mr. Tigris? – mondta, és elpirult, mert érezte, hogy ez nevetségesen hangzik. – Maga dühös rám valamiért? – Nem. És az ösvényt nézte ismét, aztán lesöpört a tűzhelykővéről a hamut, és megtörölte a lábast. A lány újra megszólalt. – Szeretne sok pénzt összerabolni? A kérdés olyan naív és gyerekes volt, hogy Robin bizonyára elneveti magát, ha nem fekszik az a jégdaraba melkasába, amely Jeff Olsen elbeszélése óta dermeszti belülről. Nem akarok sok pénzt. Hát akkor miért rabló? Annak születtem. A nap leszállt és parásszínű sugarakkal vonult ki a kunyhóból. Hosszú árnyak lopakodtak elő minden sarokból, és egyre nyúltak, ahogy mind lejjebb a nap. Ha kiszabadul az apja, akkor rabolni mennek? Nem, bosszút állni. Az apámat elárulta valaki. Annak az embernek meg kell halni. Móli elgondolkodva játszott egy kenyérmorzsával. Hát, ha valaki rendőrkézre juttat egy rablót, az nem érdemel halált. Nem rablót juttatott rendőrkézre, hanem valakit, aki rabló volt, de megjavult. A tigris akkor már régen nem követett el bűnt, dolgozott, a feleségének és a gyermekének élt. Akkor csak ugyan nem tette helyesen az az illető, ha rendőrkézre juttatta. Robin nem felelt, kifejezéstelen arccal nézte a lányt, aztán újra a keleti ösvény felé fordult. A mélyvörös sugarak a nyitott ajtón keresztül megvilágították az arcát, a homlokát, és ez a fény elvette a vonások keménységét. Csak szomorúnak látszott. Nagyon szomorúnak. Milyen szép férfi, gondolta Molly, de nem erőszakolta a beszélgetést. Véletlenül azonban Robin szólalt meg. Hová készült most Miss Rover? Az apámhoz. Falkstoneban gazdálkodik. Mindössze kétszer voltam ott az elmúlt tizenöt évben. Miután hiába várta, hogy a férfi valamit megjegyezzen erre, folytatta. Intézetben neveltetett az apám. Karácsonykor mindig New Yorkba jött, és együtt voltunk. Öt év előtt először voltam otthon látogatóba, és akkor valami verekedés, lövöldözés kezdődött. Nagyon vadvidék Fauston, messze van minden nagyobb várostól, és az emberek is sokkal elszántabbak arra felé nerősen gondtalanul csevegett, és vidám diákos arca olyan ártatlan barátságos kifejezéssel fordult a férfi felé, hogy Robin nem állta a tekintetét, és a naphelyén szétfoszló, ibuja színű fény nézte mereven a szemközti felhő galléros csúcsok felett. – Most sem akarta, apa, hogy jöjjek, de már vágyódtam utána, és karácsony oly messze van. Mi nagyon szeretjük egymást. Robin ismét feléje fordult. – Miss Rover, azt hiszem, okosabban tenné, ha visszamenne New Yorkba. Molly annyira meglepődött, hogy nem bírt felelni. Folkston környékén úgy hallom, félelmetes események fognak lejátszódni rövidesen. Molly megijedt. Ezt komolyan mondja. Biztosan tudom, hogy így lesz. A duzzasztó miatt? Mi? Nem értette, amit a lány mondott. Hát nem tudja, miért lesz ez a félelmetes valami? kérdezte felelet Robin-t. Robint. Nem tudok, Közelebbi, de jó lenne, ha visszafordulna. – Ha apát fenyegeti, visszaforduljak? Ezt nem gondolja komolyan. Hallgattak. Az égen már feltűnt néhány korai csillag. A fiatalember a táskájába kutatott valami után. – Nincs semmi nálam, amivel világíthatnánk, mondta aztán. – Nem félek a sötétben. Már csak ányhonalakban látták egymást. Bizonyára a zsilip miatt lesz felfordulás. Miféle zsilip? Apa szeretné Fauston vidékét közelebb hozni a világhoz. Villanyvilágítást akar, és ehhez energiaforrás kell. Ezért egy dúzasztó gátat épít a folyóra. De senki sem akarja. Kúcsá emberek élnek ott, féltik a legelőket. Robin nem is figyelt oda. Az ösvény felé nézett. Szerette volna, ha már itt lenne az apja. Idegenszerű, furcsa, fájdalmas érzés fogta el. A tiglist várja. Az apját. A lány megérezte, hogy Robin mire gondolhat, mert az a könnyedség, amelyel helyzetét felfogta, lassanként elmúlt. Korom sötét volt a kunyhó belsejébe, és az esti párától átnedveselő fénygerendák szaga nehezedett a levegőre. Mégiscsak egy vademberrel volt itt egyedül a sötétben. – Már itt lehetne? – kérdezte halkan. – Már több, mint két órája. Hallatszott a láthatatlan utitás hangja valahonnan a sötétből, keményen. Soká hallgattak. – Akar vacsorázni? – Nem – felelte Molli csendben. Nyufa sercent és egy cigarettaparazsa látszott aztán, ahogy időnként felfény lett. – Megetettem rainbow -t. Robin kiment. A lány most még jobban félt. A hegyik unyhó halkneszei, rákcsálói ijesztővé tették a sötétséget. Az ablakon át látszott a holtalan, szürkészöld éjitáj, a felhőgalléros örök hóval fedett csúcsok és néhány csodálatosan fényes csillag a hegyóriású kristályos légkörén át. Recsent a küszöb. Robin visszatért. Leült valahol a földre. És, és ha nem érkezik meg az apja két órára, várunk háromig. Hallgattak. Molly torkából nehezen jött ki a szó, amikor ismét megszólalt. És ha háromig sem jön, ha nem jön egyáltalán? Csend. Megő Robin nem felelt, nem tudott felelni. Ő is feltette magának a kérdést, mi lesz, ha a kormányzó nem állszavának. Megölni Rover lányát? – Megtehetni. Rover rászolgált a bosszura. Miért nem felel? – Megöl, ha a kormányzó nem teljesíti a kívánságát? Finom fehér sugárszálak hullottak be az ablakon. Jött a hold a távoli csúcsok átlátszó pára koronái mögül. A furcsa szagú kunyhó belsejébe halvány derengéssel oszlott a sötétség. A lány már látható volt. Robint még eltakarta a homály. Nem fogom megölni, felette végül határozottan. Elviszem magammal, és a foglyom lesz, még nem teljesítik a feltételt. A lány megkünnyebülten sóhajtott. Miért mondta hantonnak, hogy megöl? Azt hittem, képes leszek rá. Nem lehetséges, hogy más feltevésekről is kiderülhet ilyesmi? Talán mégsem örökölte a tigris természetét. Az apámról sem hallottam, hogy asszonyokat gyilkolt volna. És hová fog vinni? Robin nem felelt, az ösvényt nézte a nyitott ablakon keresztül. Ízzó fehér fény világította meg a szerpentint végig, messze a völgybe nyúló hágóig. A lány elaludt. A friss hegyi levegő, a szokatlanul hosszú út, amit lóháton kocogott végig, kimerítették. Homloka az asztalhoz kocant, úgy maradt, és mély álomba merült. Zűrzavaros szaggatott képek nyomasztották. Lovon vágtatott, üldözték, revolverlövések. Az apja kiabált izgatott kobbolyokkal. Készen állt a zsili, és Robin lelőtt valakit, aki ott feküdt a kiszáradt mederbe. Rémülten ugrott fel, valaki megérintette. Már víratt, a kunyhóban világos volt. Robin állt mellette. Megszabadult, Miss Rover, hozzák az apámat. A közeli kanyarban egy ember tűnt fel, aki az öreg szél szakadékhoz igyekezett, és egy katona elmaradt mögötte. A tigris kiszabadult.